Sfârșit de toamnă Oaspeții caselor noastre, cocostârci și rândunele, Părăsit-au alor cuiburi și-au fugit de zilele Cârdurile de cucoare, Înșirându-se în lung zbor, Pribegit-au urmărite de-al nostru jalnic dor. Oaspeții caselor noastre, cocostârci și rândunele, Părăsit-au alor cuiburi și-au fugit de zilele rele. Cârdurile de cucoare, înșirându se în lung zbor, pribegitau urmărite de nostru jalnic dor. la verde câmpie, a cui tristă, vestejită, Lunca, bătute de brumă, acum pare ruginită. Frunzele-i cad, zbor în aer, și de crengi se dezlipesc, Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Din tus patru părți a lumei se ridică înalt pe ceruri, ca din poveste, Nouri negri plini de geruri. Soarele iubit se ascunde, Iar pe sub grozavi nori Trece un cârd de corbi iernatici Prin văzduh croncănitori. Ziua scade, iarna vine, Vine pe crivăți scălare călare, Vântul șuieră prin hornuri Răspândind în fiorare. Boirag, ca aer închează, Câinii latră la un loc. Omul, trist, Cade pe gânduri și se apropie de foc.